Fredrik Forsyth, Avenger, a bosszú álló. Fordította, Szibert Alexandra kiadó, Pécs, 2004. ISBN szám, 963-368-952-X. Felolvassa, dr. Karászi Péter. A felvétel 2022-ben készült fűszöveg az előső borítón. Az egyetemista Ricky Kolenzót, az önzetlen, lelkismeretes önkéntest kegyetlenül meggyilkolják az egykori Jugoszláviában. Multimilliumos nagyapja, a Kanadában élő Stephen Edmond nem képes megbékélni unokája elvesztésével, és bosszút esküszik. Ricky gyilkosa után kutatva jut el Coldexterhez, a vietnámot megjárt veteránhoz, és abban bízik, hogy egyedül ő fog igazságot szolgáltatni. A családi tragédia azonban rövidesen a világméretű terrorizmus borzalmaiba torkollik. Bármerre sodorjon is a történet, Vietnámból a háború Szerbiába vagy Közép-Amerika dzsungeljeibe, a bosszúálló, letehetetlenül izgalmas, feszült politikai krimi, amelynek főszereplője Koldexter semmivel sem marad alul Forszájt korábbi regényhőseihez képest. Forszájt az akciókrimi mestere nem hazudtolja meg magát. Az Avenger a bosszúálló újabb dicsőséget hoz a veterán szerzőjének. Főszöveg a hátsó borítón, Frederick Forsyth eddig kilenc sikeres regény szerzője, amelyek közül sokat olvashatunk magyarul is. A Sakál Napja című könyvével világhírűvé vált író fordulatosan, izgalmasan megírt történetei filmvászorra kínálkoznak, nem egyet fel is dolgoztak. Az Istenökle, le, az Ikon, az Odessa ügyirat, a Veterán, az Átverés vagy a Háború kutyái ma is népszerű regények a könyvpiacon. Ajánlás Az Alagút Patkányoknak. Olyasmit tettetek fiúk, amire én soha nem szántam volna rá magam. Előszó. A gyilkosság. Miután hetetszer is belenyomták az ürülékkel teli pöcegödörbe, az amerikai fiú nem rúgkapá tovább. Valamennyi testnyilása megtelt a leírhatatlan szennyel, és meghalt. Miután végeztek, lerakták a karókat, leültek a fűre, és nevetgélve rágyújtottak. Aztán elintézték a másik önkéntest és a hat árvát is. Majd beültek a segélyszervezet terepjárójába és a hegyen át elhajtottak. 1995. május 15-e volt.